Länerna blir för låga, jämställdhet blir en fråga Om kärringarnas förmåga att godta löner som är låga I gengäll blir alla priser på mat och sånt som repriser På våra från talet då kaffet bara såldes malet G, har man inga gränser, inga differenser eller preferenser Där hör man alltid någon predika, Här behandlas alla lika Den som är trött på sitt arbete, att som embete ägna dan åt mete Han kan bli nattvakt åt en danska eller arbetslös på franska Vill man ha lönehöjning måste man kunna böjning Av tyska ordet för varsel och rätta ändelsen på askel. För man blir lätt förbannad om ens ilska blir stannad av att man ej kan språket, för livets mening löner bråket. Tjänst mödans lön som allt för liten utav egen biten kan du ta till spriten, åtkomligheten så försättrad blir väsentligen förbättrad. Ner i kvartersbutikens hylla hittar du din fylla. Och sen kan du skylla på att det svenska mindre lätta spritsystemet är det rätta. Livet går som på rälsen, susarna går på pelsen, Folk blir reaktionära, alla småbarn lär sig svära. Skåne byggs om till golfklubb lasse enklast på Sveriges kurs säljs på rea. God, det tänkte